Я здригнувся з несподіванки. Біля моєї лавочки стояла бабуся, років 65, може трохи більше. Дивилася на мене запитливо і прохально, наче лавка справді була моєю приватною власністю, а бабуся забула вдома дріб'язок, щоб заплатити за сидіння. «Ви дозволите сісти?» – повторила вона вже більш наполегливо. «Звичайно», – буркнув я. Вона сіла, акуратно розплагавила спідницю, щоб, не дай Боже, не зім'яти це старомодне диво, темно-шоколадного кольору. І блузка була такого ж кольору, і вся вона була наче шоколадна. Мені захотілося встати і піти. Я вже став підводитись, і тут до мене повернулася, пригасла було злість, ніби справді лавочка належала мені. Я вирішив пересидіти цю, не знати, звідки виниклу бабусенцію. Щось у її шоколадній постаті було таке, що змушувало протестувати. Може, ці стиснуті губи, може погляд, яким обдарувала мене, коли вже вмостилася на лавці. У погляді прохальність швидко переросла у насторожену цікавість. Вічливість її мене роздратувала, нехай так. Але те, як вона після цієї несміливої прохальності по-господарськи розсілась на лавочці, роздратувало ще більше. Адже воно свідчило, що вічливість була показною. Бабуся могла просто підійти і сісти. Невже мене просто розтратували її декілька необов'язкових слів? Чому? Бабуся сиділа й супіла, дивлячись вздовж алеї. Йти нікуди вона не збиралася. Я ж не міг тепер зібрати докупи думок. Не міг думати про щось конкретніше, щоб дозволило мені згаяти час, доки вона піде. «Усінь вже чути», – сказала бабуся. І листя цього року почало жовтіти рано. Я мовчав, бо звагнув що коли мовчатиму, вона швидково говориться і таки піде собі. Тоді я теж встану і покину цю лавочку. Старій нема чого робити, напевне, думаєте ви, сказала бабуся. От вона і веде балачки. Я посиджу трохи і піду. Дуже приємно, подумав я. І несподівано злякався, що вона і справді піде. Дівчат на сусідній лавці вже не було. Я й не помітив, коли вони зникли. Мені... Мені просто необхідна була її присутність. «Осінь цього року справді буде рання», – сказав я. «Ви так вважаєте?» – зраділа вона. Судячи з деяких прикмет, а я займалася якраз пранням, скінчила, от і вирішила прогулятися. «Дуже приємно», – подумав я. «Прання? Дуже приємно. Хай буде прання, раз у мене немає вибору. Щоб його сказати таке, щоб видатись спеціалістом у цій галузі». Я ледве не засміявся. Такою кумедною була ця думка. Але не сказав нічого. Нехай. Нам добре сидіти разом. Сидіти і мовчати. Ось і все. Парк поволі звільнявся від ледь помітної димки, яка наче окутувала дерева, коли я прийшов сюди. А зараз добре стало видно кожне дерево. Поміж деревами снували люди, долинали голоси і сміх. Може б, я й без цієї бабусі встав і пішов кудись. От цих голосів і сміху, а може, розчинився б у них. А от бабусю тепер я мусив пересидіти. Я повернув голову, зиркнув на бабусю і відчув, що вона готується вставати. Ще кілька хвилин тому настроєний вороже тепер зрозумів, що і прагну, і боюся, аби вона не пішла. У ній ніби був захований мій порятунок. Може, від самотності, може, від самого себе». Вона була частинкою того світу, з яким я почувався у розладці. Відчуття, що присутність цієї бабусенції мені потрібна, виникло раптово. Так скорше всього, коли здалося, що вона має встати, наче вона справді була мені потрібна. Невже я прагну ліквідувати отой розлад? У цьому місці гарний парк, поспішно сказав я. Так, охоче згодилась вона. Я люблю тут відпочивати. Особливо після роботи, коли на томишся. І дуже затишні алеї. Неподалік мого дому, там он, з другого боку. Вона показала рукою. Є сквер. Може, знаєте, на центральній вулиці. Мені туди ближче. Але там якось незатишно. Так, там незатишно. Я сказав це, аби щось сказати. Як і все інше. Але що говорити далі, я не знав. Не візьмешся ж їй розповідати про себе. Бабуся тим часом таки підвелася. Мабуть, уже відпочила. До побачення, сказала вона. До побачення. Я дивився їй у спину і намагався зловити обривок якоїсь думки. Щось, наче, мав би спитати в неї. Таке відчуття в мене виникало останнім часом доволі часто. Уже коли вона відійшла на декілька десятків метрів, я рвучко підвівся і кинувся наздоганяти Пробачте, я... А вона здивовано обернулась на мій голос. Я дивився її просто у вічі і все ще не знав, про що ж мені запитати. Я хотів запитати, чи не знаєте ви, чи не знаєте ви які є готелі в Лучиску, які є готелі, крім тих, що в центрі, бо там немає місця. Навіщо я питаю її? Чому це спало мені на думку? Я не знав. А вона стояла і ворушила губами, певне, пригадувала. Двої дівчаток минули нас. Це були не ті дівчатка, що сиділи на сусідній точці. Я вдовив уривок їхньої розмови про якогось Петю, котрий купив недавно педа, якому той ні до чого. Подивився їм у слід, і мені захотілося, щоб хоч одна з них обернулась. Немов це вертання, чужий погляд, могли врятувати мене від бабусиної відповіді. Здається, утеремно, це на Україні, є якийсь готель чи гуртожиток для шоферів. Мовила нарешті бабуся. «Але то я знала колись. А як тепер?» «Дякую», – сказав я. «Ви не місцевий?» «Ні», – збрахав я. «Тоді я поясню, як туди добратись». «Був би вам вдячний». «Поїдете автобусом трійкою майже до кінця. Там запитаєте, яка зупинка». «Дякую». Ось і закінчилася наша беззалузда розмова. Я стояв і чекав, коли вона піде». Зрештою, я повернувся і пішов сам. Добі за все. І самотність в тому числі. Подзвоню Комарову, Левчукові чи кому-то міжче.